Третата лекция, суфизмът. Суфи казват, ние сме небитие, демонстриращо иллюзията на съществуването. В сферата на съществуването няма нищо друго, освен Бог. Който познава себе си в изчезването, познава своя Господ в пребиваването. Който познава себе си в несъществуванието, той познава Своя Господ. Остремените към Бога разрушават своето его. Това не означава, че са щедри. Това означава, че са разумни. Те имат мярка. Знаят кога да дават и кога да не дават. Сещам се само за една случка. Скоро с един приятел, който искаше да му направя услуга. Казах му, бъди спокоен, няма да ти направя услуга, защото услугата не е важна. Важни са правилата. Казва, веднага те разбрах, какво искаш да кажеш. Точка. Няма нужда от дълги разговори. Услугите са нещо лесно, но по-важни са правилата. Така. Хората, казва суфи, са мъртви поради огаждане на егото. Софизмът е другото название на пълното изчезване на човека в Бога. Свободата в софизма е освобождение от човешкото съзнание. Докато имаш човешко съзнание, нямаш свобода. Човекът не е съществуваш пред Бога. Той съществува само пред хората но пред Бога Той не е съществуваш. Той е иллюзия. В суфи няма земно мислене. Самото земно мислене е голяма болест. Суфи го наричат препани камък. Учителя казвала, дявола е силен в религията, но в любовта дявола е слаб. Суфи не принадлежи на света. Нито на религията, нито на джамията. Суфи принадлежи единствено на Аллах. Суфи е присъствие от безкрая. Той е извоювал Аллах в себе си. Разбира се, след много убитки. Суфи това е както даосите, тълтеките, богомилите. Това са духовни, и божествени цивилизации. Стигнали до тайната на Бога. В Суфи няма съдба, има само Бог. Тук само ще кажа, че истинският човек се ражда от Бога, а обикновеният човек от Зодиака. Суфи е дума на Аллах, частица от него. Суфи не живее никога в суета. Той живее в тишина и в чистота. Често сам Бог разрушава храма на вярата, за да забравим външния храм, казват суфи, и да се взираме само във Бога. Затова сам Бог разрушава много църкви и много храмове. Това е почнало още от Атлантида, за да намери човека храмът в себе си и там да се поклони, т.е. в чистото си сърце на истинския Бог. Суфи е двунок Божия храм, защото е сътворен от Бога, а не от други сили. Суфи е вдишал Аллах и никакво друго чудо не му трябва. Никой не може да даде послания на Суфи. Суфи живее в Бог. Посланията на целия свят са излишни. Един ислямист казал на един Суфи. Ти трябва да обичаш Аллах, а Суфи му казал, защо да го обичам, ако не живее в Него. Ще обясня. Това е много тънък Суфи рок. Суфи искал да му каже, ти обичаш Аллах, но продължаваш все още да живееш в себе си. Това е твоята грешка. Но разбира се, ще дойде ден. Така, Суфи не се занимава с култура. Нито с религия, и двете са невежество, и културата, и религията. Ще обясня. Суфи знае, че културата се страхува от Аллах. Културата е нещо външно. Същественото е в Сафа, т.е. чистотата. И в любовта. Суфи знаят, че Бог е любов и закон. Любов за разумните и закон за неразумните. Суфите са човеци на Аллаха, а хората са заплаха и за другите, и за себе си. Суфи вижда събитията, които може да измени и събитията, върху които той не може да повлияе. Един Суфи казва, докато човек не се очисти, той не е защитен от скрити опасности. Суфи това е осъщественият човек, истинският човек, висшия реализирания човек. В Персия суфите в миналото били наричани царе. Суфи е влязъл в любовта, а не във вярата, нито в джамията. Суфи е влязал в любовта. В любовта не искаш, защото Бог е в тебе. Какво може Бог в тебе да иска? Може ли Той да иска свят или светове? Или да има някакви желания? Бог е велика пълнота, велика цялост. Оттам нататък нищо не искаш. Ще ви припомня случая за Зумнун Мисри от старите лекции, понеже е много дълбок и важен. Зуннун Мисри е египетски суфи, вървял си, още като бил млад, не знаел, че ще стане суфи, но така наречения Ал Хадир, след време ще говорим за него, стареца на суфите. Среща го, познава го от миналите животи и му казва, направо, пряко се обръща към него и му казва, Зумнун. Запомни, когато тръгнеш по пътя на Бога, Бог ще ти даде четири велики дара. Изреждам ги. Първо, нещо, което не е необходимо другите да знаят. Тоест, величествена пълнота. Тя не може да се сравни с никакви успехи, неуспехи, победи, радости и така нататък. Велика пълнота. Първото. Второ, знание без обучение. Трето, богатство без пари. И четвърто, Веселие без компания. Няма нужда от компания. Ти вече си самото царство на истинската радост. Царство на пълнота. Така. Суфия е този, който в своята бедност хвали щедростта на Аллах. Забележете. Когато е беден, той знае, че Бог му е дал бедността като, като учение, като школа. И той хвали в бедността Аллах, и то ще на Аллах. Когато човек се установи в Бога, той става свободен от всичко, освен от Бога. Суфи казва, общувай много с Бога и малко с хората. За Суфи, само за миг ако се забрави Бог, това вече е ерес. Само един малък ми ако забравиш Бог и истината, това вече е ерес. Суфи не яде човешка храна, т.е. няма земно мислене. Когато си без Аллах и изобилието е бедно. Когато си без Бога и изобилието е бедно. В Древен Египет казват, изобилието е проклятие за неподготвените хора. Суфи е този, който е изгубил човешкия си поглед за света. Суфи има Мистичен поглед. За Суфи тежките лишения са, забележете, тежките лишения са забавление. Забавление. Те не могат да ограбят, да ограбят Суфи. Те не могат да помог, да посегнат на духа му или на душата му. Напротив, Суфи ограбва лишенията. Лишенията са обеднели души, паднали души. Те не познават покоя на суфи, защото покоя на суфи е постоянен покой, а не покой от време на време. За суфи и големите лишения са празник. И големите лишения са празник. Суфи има високо приятелство с Аллах, Висшата точка на приятелството е когато нищо не очакваш. Това е най-високата точка на приятелството.